Capitolul 28. Și după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia săptămânii, duminică, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul, și iată s-a făcut cu tremur mare că Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca săpadă, și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca morți.